Kun Jeesus oli tämän puhunut, lähti hän pois opetuslastensa kanssa, Kedronin puron tuolle puolelle. Siellä oli puutarha, johon hän meni opetuslapsinensa. Mutta myös Juudas, joka hänet kavalsi, tiesi sen paikan, koska Jeesus ja hänen opetuslapsensa usein olivat kokoontuneet sinne. Niin Juudas otti sotilasjoukon sekä ylipappien ja fariseusten palvelijoita, ja tuli sinne soihdut ja lamput ja aseet mukanaan. Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä häntä oli kohtaava, astui esiin ja sanoi heille, Ketä te etsitte? He vastasivat hänelle, Jeesusta Nasaretilaista. Jeesus sanoi heille, minä se olen. Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan. Kun hän siis sanoi heille, minä se olen, he peräytyivät ja kaatuivat maahan. Niin hän taas kysyi heiltä, ketä te etsitte? He sanoivat, Jeesusta Nasaretilaista. Jeesus vastasi, minä hän sanoi teille, että minä se olen. Jos te siis minua etsitte, niin antakaa näiden mennä, että se sana kävisi toteen, jonka hän oli sanonut, en minä ole karottanut ketään niistä, jotka sinä olet minulle antanut. Niin Simon Pietari, jolla oli miekka, veti sen ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan, ja palvelijan nimi oli Malkus. Niin Jeesus sanoi Pietarille, pistä miekkäsi tuppeen, enkö minä joisi sitä maljaa, jonka isä on minulle antanut. Niin sotilasjoukkoja, ja päällikkö ja juutalaisten palvelijat ottivat Jeesuksen kiinni ja sitoivat hänet, ja veivät ensin Hannaan luo, sillä hän oli Kaifaan appi, ja Kaifas oli sinä vuonna ylimmäisenä pappina. Ja Kaifas oli se, joka neuvottelussa oli juutalaisille sanonut, on hyödyllistä, että yksi ihminen kuolee kansan edestä. Ja Jeesusta seurasi Simon Pietari ja eräs toinen opetuslapsi. Tämä opetuslapsi oli ylimmäisen papin tuttava ja meni Jeesuksen kanssa sisälle ylimäisen papin kartanoon. Mutta Pietari seisoi portilla ulkona. Niin se toinen opetuslapsi, joka oli ylimmäisen papin tuttava, meni ulos ja puhutteli tarta ja toi Pietarin sisälle. Niin palvelijatar, joka vartioi porttia, sanoi Pietarille, etkö sinäkin ole tuon miehen opetuslapsia. Hän sanoi, en ole. Mutta palvelijat ja käskyläiset olivat tehneet hiilivalkean, koska oli kylmä. Ja he seisovat ja lämmittelivät. Ja myös Pietari seisoi heidän kanssaan lämmittelemässä. Niin ylimmäinen pappi kysyi Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opistaan. Jeesus vastasi hänelle, Minä olen julkisesti puhunut maailmalle. Minä olen aina opettanut synagogissa ja pyhäkössä, joihin kaikki juutalaiset kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään. Miksi minulta kysyt? Kysyn niiltä, jotka ovat kuulleet, mitä minä olen heille puhunut. Katso, he tietävät, mitä minä olen sanonut. Mutta kun Jeesus oli tämän sanonut, antoi eräs palvelija, joka seisoi vieressä, hänelle korvapuustin sanoen: Niinkö sinä vastaat ylimmäiselle papille? Jeesus vastasi hänelle: Jos minä pahasti puhuin, niin näytät toteen, että se on pahaa, mutta jos minä puhuin oikein, miksi lyöt minua? Niin Hannas lähetti hänet sidottuna ylimmäisen papin kaifaan luo. Mutta Simon Pietari seisoi lämmittelemässä. Niin he sanoivat hänelle, etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan. Hän kielsi ja sanoi, en ole. Silloin eräs ylimmäisen papin palvelijoista sen sukulainen, jolta Pietari oli sivaltanut korvan pois, sanoi: Enkö minä nähnyt sinua puutarhassa hänen kanssaan? Niin Pietari taas kielsi ja samassa lauloi kukko. Niin he veivät Jeesuksen kaifaan luota palatsiin ja oli varhainen aamu. Ja itse he eivät menneet sisälle palatsiin etteivät saastuisi vaan saattaisivat syödä pääsiäislammasta. Niin Pilatus meni ulos heidän luokseen ja sanoi, Mikä syytös ja kanne teillä on tätä miestä vastaan? He vastasivat ja sanoivat hänelle, Jos tämä ei olisi pahan tekijä, emme olisi antaneet häntä sinun käsiisi. Niin Pilatus sanoi heille, Ottakaa te hänet ja tuomitkaa hänet lakinne mukaan, Juutalaiset sanoivat hänelle, Meillä ei ole lupa tappaa ketään, että Jeesuksen sana kävisi toteen, jonka hän oli sanonut, antaen tietää, minkälaisella kuolemalla hän oli kuolema. Niin Pilatus meni taas sisälle palatsiin ja kutsui Jeesuksen ja sanoi hänelle, Oletko sinä juutalaisten kuningas? Jeesus vastasi hänelle, Itsestäsikö sen sanot, vai ovatko muut sen sinulle minusta sanoneet? Pilatus vastasi, olenko minä juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit ovat antaneet sinut minun käsiini. Mitä olet tehnyt? Jeesus vastasi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin. Mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä. Niin Pilatus sanoi hänelle, sinä siis kuitenkin olet kuningas. Jeesus vastasi, sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Pilatus sanoi hänelle, mikä on totuus. Ja sen sanottuaan hän taas meni ulos juutalaisten luo ja sanoi heille, minä en löydä hänestä yhtäkään syytä. Mutta te olette tottuneet siihen, että minä päästän teille yhden vangin irti pääsiäisenä. Tahdotteko siis, että päästän teille juutalaisten kuninkaan? Niin he taas huusivat sanoen, älä häntä, vaan varappas. Mutta varappas oli ryöväri.